og Reflektionsrummet Insider lederskab. Velkommen til. Jeg hedder Sara Blikker Kok og det her det er mit, men jeg vil sige i høj grad også dit opgør med strategisk og normmæssig bullshit Vi kan kalde det for en afdækning eller en afsløring af hvordan vi egentlig spænder ben for vores egen muligheder i min optik Fordi mange af os, vi går rundt og siger jamen, sådan er det bare her på arbejdspladsen. Eller, jamen, sådan er det jo bare i Danmark. Eller, jamen, sådan plejer vi at gøre. Men når vi tager en eller anden adfærd for givet, så er det for mig rigtig vigtigt, at vi samtidig også spørger os selv, men skal det være sådan? Det her, det er min utrættelige, hjerte- og hjernekamp for at sætte menneskelivet og det jeg kalder livsbevidst lederskab forrest i vores samfund, på vores arbejdsmarked, i vores ledelsesstil og faktisk i hvert vores eget liv. Fordi vi har alle sammen og især vores børn krav på det. Vi skal i fællesskab Hele det, som vi rigtig længe har negligeret, hvis du spørger mig, og det er, at vi er født som mennesker. Vi er ikke født som ressourcer til et arbejdsmarked. Lige nu, der sidder jeg øh, lukket inde bag en madras omkranset af nogle store puder, fordi det var lige sådan, vi kunne gøre vores kontor øh, lydoptimeret. Øhm, jeg sidder og kigger ud på en lille smule hvidt snefrost ude på græsset. Solen den titter lige frem bag skyerne. Øhm, og hvis jeg lige sådan løfter øjnene op over pudekanterne, så kan jeg ud af ruden se, at øh, havet i dag er sådan lidt mørkt og gråt. Øhm, men jeg kan også se, at træerne, grene på træerne, de, de blæser. Har du lyst til at vise mig, vise de andre lyttere, hvordan det ser ud der, hvor du lytter med fra lige nu, så tag endelig et billede øh, til Instagram og skriv øh, hashtag insiderpodcast. Og øh, husk nu, at Insider det er med I-N-S-I-G-H-T-E-R. Og øh, det kommer jeg ind på lidt senere i den her episode, hvorfor det hedder det igen kan du også stille spørgsmål til mig, som vi så sammen kan tage op til refleksion. Og jeg vil også rigtig gerne opfordre dig til at dele øh, fortællinger eller episoder, du undrer dig over fra din egen hverdag. f.eks. For i forbindelse med dit arbejde, din leder, din medarbejdere. Øhm, og det kan du skrive til mig på mailen insiderpodcast Og igen, husk at Insider er med I -N -S -I -G h Ter. En rigtig hjertelig velkommen til og tusind tak fordi du lytter med. Det her er første afsnit af en podcast, som jeg har haft i tankerne meget længe. Og baggrunden for mig øh, til denne her podcast, det er, at når jeg træder ind på en restaurant eller ind i en marketingafdeling, det kan også være at træde ind i en daginstitution eller en ledergruppe, et bestyrelsesteam, et medarbejderteam. Uanset hvilket socialt rum, jeg træder ind i, så scanner jeg det i løbet af få sekunder. Det, der sker inde i mig, det er, at jeg lynhurtigt fornemmer, hvad det er, der foregår omkring mig blandt de mennesker, der sidder, står, går, snakker, er stille. Jeg ser, hvad der sker, Imellem jer, imellem os, jeg lytter, og jeg lytter rigtig meget til det, der ikke bliver sagt. Og så skaber jeg rum til det, som bør blive sagt. Denne her sociale intuition, som man kan kalde det, den øh, har jeg finpusset og professionaliseret igennem min, øh, min uddannelse i innovationsorganisationsantropologi. For mig er det sådan klart en relationel og intuitiv magi, som jeg på en eller anden måde igennem antropologien har lært at udtrykke i et mere formelt sprog og ud fra en metodisk struktur. Fordi for mig så er antropologien magisk, men det siger vi jo ikke rigtigt om seriøst arbejde i vores arbejdskultur. Fordi sproget det skal helst være corporate og øh, det skal være meget talorienteret. Men her der ser jeg det som min fineste opgave, rent fagligt og rent menneskeligt, at vi lærer at øh, værdisætte og sætte pris på at ophøje det relationelle, det der sker mellem os som mennesker, det som vi kan kalde det socialt indsigtsfulde. Øhm, og det skal være på minimum fuldstændig lige linje med denne her eller eller målediderlighed, som vi har i vores samfund. Personligt så er jeg mor til to små børn på to og fire år. Så er jeg gift med min mand, som jeg har været kærester med i 14 år. Jeg er selv 32, så trukket fra hinanden, så har vi kendt hinanden siden vi var 18. Vi mødtes på gymnasiet, og man kan vel godt kalde os high school sweethearts. Så er jeg elbilsejer på tredje år. Jeg elsker at rejse ud i verden. Jeg elsker også at ligge ved en swimmingpool og få dejlig sol, men det er ikke det, der gør, at jeg sådan er draget af at rejse. Det er helt klart det her med at møde andre kulturer, møde en anden hverdag end den, der er herhjemme i trygge Danmark. Det er at møde en anden natur, nogle andre planter, nogle andre træer, noget andet hav, noget andet sand, en anden sol. Øhm, jeg har mødt nogle andre mennesker og nogle andre vilkår. Og det her med at se mit eget liv udefra, kvad det at jeg møder nogle mennesker øh, og en kultur og en natur, der er så anderledes fra den vi kender herhjemme. Så kalder jeg mig også renoverings- og byggeentusiast. Min mand og jeg har selv renoveret vores hus, og for et halvt år siden, der startede vi så med at bygge en tilbygning fra bunden. Brick by brick, kan man sige. Vi har selv skruet det sammen, som der står, og selvfølgelig har vi også fået hjælp. Men, men hovedparten, det har vi selv lavet. Så øh, har jeg min hjemmepasser og min yngste søn på to år, og øh, jeg er selvstændig konsulent, kan man sige, men PT, der er det, der fylder mit arbejde, det er et gangværende bogprojekt, jeg har, hvor øh, mange af de emner, som jeg kommer til at komme ind på her i podcasten, det vil blive, øh, hvad skal man sige, det vil blive beskrevet nøjere i den her bog. Det er et bogprojekt, der baserer sig på, 55 dybde interviews med ledere, direktører, medarbejdere, altså alle mulige forskellige mennesker fra forskellige virksomheder i Danmark. Så baserer det sig også på en masse observationer, jeg har gjort mig som menneske, som antropolog i vores samfund igennem de senere år. Det, jeg grundlæggende interesserer mig for, det er paradokser i vores kultur og samfund. Og øh, det kan for eksempel være et paradoks omkring, at vi er høje på det her lykkebarometer, Altså den måling, der bliver lavet, verdensomspændende måling, der bliver lavet på lykke hvert år. Der ligger Danmark, øh, hvis ikke på førstepladsen, så på en af de første pladser år efter år. Men jeg vil jo gerne spørge til, jamen hvad er det, vi måler lykke ud fra, fordi... Samtidig så er vi en befolkning, der er høje på medicinering, vi er høje på stress, angst, depression. Og de her tal, som der florerer inden for de her øh, lidelser, de er jo bare toppen af isbjerget. Øhm. Og tal kan vise os en del af virkeligheden, og så er der dele, som de ikke kan fortælle os noget om. Og de her forskellige tal, der florerer, nogle viser, at 10-12% oplever symptomer på alvorlig stress hver dag, hvorimod nogle andre undersøgelser viser en væsentlig højere andel, der hedder op imod 25% af danskerne, der oplever et højt stressniveau. Det er i særlig grad kvinder, unge kvinder, og så har vi nogle meget stigende tal for børn og unge. Men den her, øh, hvad skal man sige forskel der kan være i tal, det fortæller os jo også netop noget om, at tal er ikke en endegyldig sandhed med to streger under. Øhm, og det er også noget af det, jeg kommer til at komme ind på i min podcast, fordi vi er som dansk samfund meget, meget ville med at måle på alt. Tallene siger, at omkring en halv million danskere de føler sig udbrændte på deres job på grund af stress. Og at stress kan være med til at forårsage andre lidelser som depression og angst. Og det koster jo samfundet mange, mange milliarder kroner årligt øh, med sygefravær på grund af arbejdsbetinget stress. Men det vigtigste er jo faktisk nok at tale om de sideeffekter, der er hos et menneske, som lider. Øh, ikke kun for det enkelte menneske, men også for den familie, som omkranser et menneske, der lider af enten stress, eller angst, eller depression. Det kan vi jo kalde en form for livstidseffekter. Fordi når vi rammes af de her lidelser, så kan vi lære at, vi kan lære at håndtere dem. Vi kan lære øh, værktøjer og metoder, som gør, at vi, kan, at vi kan håndtere det, når vi støder på det fremadrettet i vores liv. Men det er jo ikke sådan, at når vi først har har mødt øh, en sådan lidelse eller udfordring, at, øh, at så efter nogle måneder, så ser vi det aldrig igen. Så konsekvenserne er store, ja, for samfundsøkonomien, men især for det enkelte menneske og familien omkring. Så øh, florerer der jo et paradoks omkring nogle fortrydelser, når vi dør. Øh, nogle af jer vil helt sikkert have hørt om det her studie før, der er en ø, australsk som ø, lavede et studie, som er, det er refereret til absurd mange gange, men jeg vil stadigvæk stille spørgsmålet om, jamen gør vi, gør vi noget ved, at vi rent faktisk kender til denne her problemstilling? Og det hun fandt ud af i sit arbejde, det var, at de døende, et, et af, et, en af deres største fortrydelser, det var, at de ville ønske, at de ikke havde arbejdet så meget, og at de i stedet for havde været mere sammen med dem, de elsker. Og i forlængelse af det, så kan vi tale om et andet paradoks, fordi som forældre, så siger vi jo, at vores børn det er de vigtigste i vores liv. Men samtidig, så bruger rigtig, rigtig mange af os, vi bruger måske 65-70 procent, det svarer til 7,5-8 timers arbejde om dagen. Det bruger vi af vores børns vågnetid på at være væk fra dem. Så kommer der jo oven i øh, transport, og så afhængig af, om man er i privat eller offentlig sektor. Og den her sats, den er, den er taget ud fra, at børn under 6 år, de sover i gennemsnit 10-14 timer i døgnet. Øhm, og de er i gennemsnit i institution i 7,5 timer om dagen. Det vil selvfølgelig sige, at nogle er der væsentligt længere, og andre er der mindre. Men man kan jo sige i bund og grund, at vi adskiller os fra dem, som på vores kærlighedsbarometer, i hvert fald for langt de fleste, ligger allerhøjst. Så vores adfærd den strider jo på en eller anden måde i forhold til, at vi jo naturligvis siger, at vores børn er de vigtigste i vores liv. Hvis du lige nu sidder og undrer dig, eller bliver provokeret, eller tænker, hmm, ja, den kan jeg måske godt genkende, så prøv eventuelt lige at tegne et lille et godt gammeldags cirkeldiagram over dit eget og dine børns liv og jeres vågne timer. Fordi nogle gange, så kan det hjælpe at få noget visualiseret. Og så kan du sige til dig selv, hvordan føles det her egentlig for mig? Fordi hvad får det dig egentlig til at tænke fordi jeg ved godt, at øh, det er jo det samfund, vi lever i. Det er bare sådan, det er. Men vi er nødt til at spørge os selv, jamen er det sådan, det skal være? Fordi vi har også lært, at det her det er den eneste måde, vores samfund kan fungere på. Og det er den eneste måde, vi kan opretholde vores produktivitet. Det er ved at være rigtig, rigtig meget adskilt fra dem, som egentlig ligger højst på vores kærlighedsbarometer. Til gengæld kan man måske sige, at der er ikke rigtig nogen, der fortæller os, at det måske ikke er helt korrekt, det her i forhold til vores produktivitet. Fordi flere og flere studier, virksomheder og organisationer viser os, at produktivitet, det ikke lige de timer, vi bruger. Og til gengæld, så kan man sige, at vores kreativitet, vores innovationsevne, den lider under de her manglende frie rammer, eller de her meget sådan, timebaserede rammer. Så kan vi nu virkelig ikke opretholde et sundt samfund, selvom vi brugt noget mere tid sammen med vores børn og vores familie? Det er jo spørgsmålet, og det synes jeg, vi skal være nysgerrige på. Så kommer problemet måske med, at det ikke er super prestigefyldt at arbejde færre timer, og at det heller ikke er særlig højt værdisat i Danmark at være sammen med sine børn og familie, eller prioritere dem over et arbejde. Men det kommer vi meget mere ind på. Så er der et helt klart paradoks i, at øhm, vi i Danmark, om nogen burde evne at kunne tænke og organisere os anderledes, end vi har gjort i rigtig, rigtig mange år, vi burde evne at lede mere frit, mere tillidsfuldt, fordi vi jo faktisk har et umiddelbart solidt og stabilt grundlag at gøre det på. Men det jeg ser, det er også, at vi evner ikke at se mennesket foran os, fordi vi er blevet så talblinde i en eller anden rus af målediderlighed på arbejdspladserne og i samfundet generelt, vi har glemt sådan en eller anden essentiel kerne, det jeg vil kalde en, den yberste vigtighed og en evne til at se, fornemme, mærke og forstå de mennesker, vi omgiver os med. De her relationelle og indsigtsfulde menneskelige kompetencer, de har ikke prestige i dagens Danmark, de er ikke højt værdsat, ligesom Excel-arkene er. Men det får de. Og hvis ikke du kommer til at mestre dem her fremadrettet, så kommer du til at stå tilbage med den organisation, som ingen vil arbejde med. Eller du kommer til at stå tilbage som det menneske, den leder, der er medvirkende årsag til, at andre mennesker, de ikke kan udleve deres fulde potentiale, og at de i stedet for, hvad kan man sige, bremses i et liv, som de faktisk ikke føler sig godt tilfærds i. Jeg har lige læst en bog, der hedder Corporate Rebels. Den skal vi også tale mere om. Og der siger de, at vi anser hinanden for at være voksne mennesker, men i det øjeblik, vi træder ind på en arbejdsplads, så behandler vi hinanden som børn, der intet kan udføre uden en masse topstyrede og rigide regler for arbejdet. Så det her med et fokus på, hvordan sætter vi mennesket mere fri. Så er der et paradoks i, at mange mennesker de forlader deres arbejde på grund af dårlig ledelse, eller de mistrives i et job på grund af dårlig ledelse. Men alligevel så, så, så ser vi jo, at langt de fleste ledere de tager stadig de samme ligegyldige, generiske og meget ensrettede managementkurser. Hvor der er et stort fokus på strategisk planlægning, såkaldt implementering, målsætninger og excel Og en eller anden mere eller mindre uindsigtsfuld idé om, hvad mennesker og adfærd egentlig er for en størrelse. Og jeg har personligt været vidne til så mange forskellige ledere, der i et eller andet omfang stadig behandler mennesker som en ressource, der er født til at tjene arbejdsmarkedet. De kan godt være gode mennesker, men det er man jo ikke nødvendigvis en god leder af. Og jeg har været vidne, både personligt og i mit virke som antropolog, der har jeg været vidne til så ekstremt meget strategisk rundbordsarbejde, hvor at lederne ikke har et begreb om den hverdag, der egentlig foregår blandt medarbejderne, hvad medarbejdernes behov er, hvad deres oplevelser er, hvad deres adfærd er. Og man kan jo sige, at jamen, enten så er det måske, fordi lederne ikke har forstået vigtigheden i de her ting, fordi det er ikke nogen kompetencer, der er højt værdisat. Og mest af alt så er det måske også, fordi at rigtig mange mennesker, de aner ikke, hvad de ellers skal gøre. Altså hvis ikke vi kan sende et spørgeskema ud, jamen, jamen hvad skal vi så gøre? Fordi vi er ligesom blevet blinde. Altså den her idé omkring at måle alting. Vi tror, at vi skal måle på alt, fordi hvis ikke vi måler, så eksisterer vi ikke. Men vi er også nødt til at spørge os selv, om er målet at kunne måle på adfærd? Eller er målet måske nærmere, at vi skal kunne håndtere og være i den uro, som det vil skabe for os i starten, hvis vi netop lader være med at måle på alting? Fordi vi kan ikke måle på alt, og det kan vi ikke, fordi vi skal ikke måle på alt. Men det har vi bildt hinanden ind, fordi så har vi sådan en følelse af umiddelbar kontrol. Altså for mig personligt, der er det fuldstændig befriende med sådan en tanke om, at vi faktisk kunne træde nogle skridt tilbage, som jo så måske nærmere vil være frem, <laughs> men i det her med at slippe ideen om, at vi skal måle på alt. Fordi vi skal ind og have fat i nogle andre værdier, nogle andre kernekompetencer, Inde i os selv som mennesker. Og jeg ved ikke med dig. Men altså sådan føles det ikke befriende. Med en tanke om at. Vi kunne lade være med at lave alle de spørgeskemaer. Vi kunne lade være med at sætte alting ind i et Excel-ark. Vi kunne gøre det med det der giver mening. Men lade være med alt andet. Eller måske du nærmere får, får tiks ved den her tanke. Det kunne jeg da godt tænke mig at, at høre om. Hvad du tænker. Så der er en hel masse paradoxer som jeg ser. Og det her er jo bare et lille udpluk. Og øhm, jeg er mega nysgerrig på dem. Fordi som mennesker så lever vi jo i et, øh, et samfund af kulturelle normer, af plejer og af sådan er det bare, eller sådan må det være osv. Og, og det er en vildt stor udfordring for os at se de her blinde pletter. Men det vi jo skal spørge os selv om, det er også, skal det være sådan? Så de dybere liggende grunde til den her podcast, den bunder jo i sådan en evigt undrende, en kritisk nysgerrighed og en form for norm- og kulturkritik. For det er rigtig vigtigt for mig, det her med, at vi afdækker og måske vi kan kalde det afsløre normer og plejer, og sådan er det bare i Danmark, både i organisationerne og rundt om organisationerne fordi alt jo selvfølgelig er forbundet. Så hvis du gerne vil leve i sådan en stille uvidenhed, eller ikke tage stilling til din egen adfærd, eller din valg, eller andres adfærd og valg, øhm, så vil du nok finde den her podcast udfordrende. Og øhm, i Corporate rebel spawn, som jeg nævnte tidligere, der, der er der en medarbejder fra en virksomhed, der siger, at sometimes ignorance is bliss. Altså det her med, at uvidenhed af en velsignelse i sig selv. Fordi så behøver vi ikke rigtig at tage stilling til noget. Og det tror jeg er ganske rigtigt. Men det jeg også bare ser rundt omkring mig, det er et kæmpe potentiale, som kunne give os de her meget smukkere liv, på en eller anden måde, som vi har det bedre i. Og på trods af den her kritiske nysgerrighed, jeg har over for normer, så ligger der meget positiv energi for mig i ordet livsbevidst og der ligger også meget positiv energi for mig i at være kritisk nysgerrig. Jeg kalder podcasten for Insider, livsbevidst lederskab. Og det at være livsbevidst, det indebærer i ordets forstand at leve livet bevidst. Livsbevidsthed, det er altså en form for aktiv stillingtagen, og det har med at tage ansvar for vores egne valg. Det er sådan en følelse af at være til stede i vores eget liv, frem for bare at køre den retning, som alle andre kører i, bare fordi det er sådan, det må være. Og der har jo absolut ikke noget i vejen med at gøre som normen, så længe det er ud fra en eller anden bevidsthed, hvor man har forsøgt at afsøge noget i sig selv om, hvad er det, der giver mening for mig, hvad er det, der gør det rart og dejligt at være mig i mit liv. Fordi vi skal ikke leve som laminger. Det tror jeg i hvert fald personligt ikke på, at vi bliver glade mennesker af, som evner at finde en ro og en følelse af, at det er rart at være til. For jo, det må faktisk gerne føles godt at være dig i dit liv. Og det her med at sætte fokus på, at vi er født som mennesker, det ligger mig virkelig meget på sinde. for vi er født som mennesker. Vi er ikke født som ledere eller medarbejdere eller direktører eller ansatte eller andre titler fra arbejdsmarkedet. Når vi så kobler ordet lederskab på et ord som livsbevidst, så handler det om, at vi tager styringen over vores eget liv, frem for det her med at leve sådan, hvad skal man sige, bevidstløst ud fra nogle normer, som måske netop ikke gør os glade. Og derudover så ligger der også i det, at hvis du sidder og lytter med som leder, så har du et ansvar for de menneskeliv, du omgiver dig med. Du skal gøre dig selv bevidst om de liv, de lever, og hvordan du kan hjælpe til at gøre det her hele liv rarere og dejligere. Og det skal vi generelt reflektere langt mere over. Og det ligger også i, i, i hvad skal man sige... Podcastens første ord Det er at være Insider Altså I-N-S-I-G-H-T-E-R Det kommer ud af insighting, Som handler om at skabe indsigter Så det at være Insider Det er at træde ind et sted Et socialt rum Af en eller anden art Og kunne formidle noget indefra Og ud Kunne formidle nogle indsigter indefra og ud. Og man kan sige, at min sociale intuition og de her relationelle evner til at spotte mennesker og deres indbyrdes relationer, deres indbyrdes udfordringer og potentialer, det er det, der gør mig til en insider. Altså en, som taler sproget indefra i eksempel en organisation, uden at jeg overhovedet kender organisationen på forhånd. Det er en, der skaber indsigter i Helt lavpraktisk, for eksempel hvordan medarbejderne de oplever og hvordan de agerer i forbindelse med et det kan være et kompetenceudviklingsredskab, som en ledergruppe har skabt eller som HR har skabt omkring det runde bord, uden nogen form for øh, idé om, at de måske lige så godt kunne have lavet værd med at bruge tid og ressourcer på lige præcis det redskab, fordi det gør måske ingen forskel for medarbejderne, ingen positiv forskel. Og i værste fald, så har det måske nogle utilsigtede konsekvenser, som man ikke har været klar over. Så jeg er et talerør for medarbejderne, og jeg sparringspartner sparingspartner for lederne. For de mange ledere, som, øh, som jeg ser, der sjældent formår at forstå, hvad det er, der egentlig bliver sagt. Især, når man også skal lytte til det, der ikke bliver sagt. Så det her med at være insider, det er at mestre. Det jeg kunne se, det at kunne fornemme, det at kunne lytte til andre menneskers adfærd, det er at bruge empati professionelt og klogt. Det kan du også lære, men det kræver, at du smider din egen toge af Excel-ark og spørgeskemaer. Så jeg har et mål om at sætte menneskelivet på dagsordenen. Fordi i dag som det er i Danmark, så skal vi indrette og tilrettelægge vores liv ud fra det arbejde, vi har, og ud fra de rammer, som er sat for os, som både er det rammesættende og det begrænsende, Frem for at vi måske, hvad skal man sige, sådan allernådigst kan man jo fristes til at sige, at vi får mulighed for at leve med livet forrest og arbejde som en del af det liv, ikke som udgangspunktet for livet. I min optik, så er det at blive familie, skabe familie, være familie, det er sådan en øh, sidenote i vores samfund. Det er sådan noget, det må vi bare finde ud af. Fordi arbejdsmarkedet og arbejdshverdagen, titlen vi har i kraft af vores arbejde, det er det er alt overskyggende for, hvordan vi kan leve vores liv. Jeg har tidligere været en del af en undersøgelse omkring forældreskab i Danmark. Jeg intervjuede flere forskellige forældre par, sundhedsplejersker, jordmødre og pædagoger. Og i min optik ud fra de indsigter, jeg også fik igennem den her undersøgelse, så er hele det her begreb omkring work life balance, det er blevet sådan en sovepud for os. Uanset hvordan vi vender og drejer det, så står work. Forst. Og på en eller anden måde kan man sige, at i Prestiges navn, så negligerer vi som samfund det, den kærlighed, som jo uden tvivl er grundlæggende drivkraft for os alle sammen som mennesker. For vi forelsker os jo på et eller andet tidspunkt i et menneske. Og øh, mange af os, vi får så også nogle børn skabt ud af den her kærlighed, men når der så er gået nogle måneder, så forlader vi jo børnene og hinanden. Til fordel for et arbejdsmarked, som aldrig nogensinde vil takke os for at gå ned med stress. Eller give afkald på tiden, som jo egentlig er give afkald på livet med dem, som er vigtigst for os. For det har ikke værdi i sig selv at være et relationelt menneske. Og det kan vi også se på den måde, som Excel-ark og spørgeskemaer, og at vi skal kunne måle alt form for adfærd. Det har ligesom ikke værdi de relationelle evner. Du har værdi kvad den her titel på arbejdsmarkedet. Men øh, vi skal heller ikke være i tvivl om, at de her gammeldags dyder, de er på vej ud. Og øh, jeg vil gøre mit til at skubbe til en nuancering og en bevidsthed i blandt os. Fordi vi er født som mennesker, og det er faktisk alt rigeligt i sig selv. Og vi kan lære at bruge de menneskelige relationelle evner meget, meget bedre og meget mere professionelt, sådan at de også får en stærk kraft at stå i, i relation til vores arbejde. Det er et helt klart formål for mig med den her podcast, Insider, Livsbevidst Lederskab at skabe et, et refleksionsrum og en stilling hos, hos dig, som lytter med. Jeg vil gerne være med til at åbne dine øjne mod nye perspektiver. Jeg vil gerne hjælpe dig til at se verden i nogle andre farver og nuancer. Og jeg vil gerne være med til at gøre dig bevidst om nogle af de normer, som vi ubevidst agerer ud fra, for ligesom at få dig til at tænke over de her roller, i dit eget liv, i relation til de prioriteringer, du laver i forhold til familie og arbejde. Det kan være lederskab, det kan være økonomi, minimalisme osv. Det handler også om at tage ansvar for de valg, du træffer, men også at tage det ansvar, som vi alle sammen har for andres liv, altså for dem, vi omgiver os med. Hvad end det er i en rolle som forældre, eller kollega, eller leder, direktør, det vi gør, når vi møder nye mennesker, det er tit at spørge, hvad laver du? Vi var til bryllup for halvandet års tid siden hos nogle af vores venner. Og der, der stod vi udenfor, og min mand han blev så spurgt, helt klassisk vil jeg næsten sige, af en, af en anden fyr, Nå, hvad, hvad laver du så? Og så siger min mand, øh, mig? Jamen jeg er far. Og, så, øh, og det her, det sker jo altså over meget, meget få sekunder, og ham her, den anden fyr, han bliver så sådan helt, øh, vi griner sådan lidt, og, øh, og han, han bliver sådan de, altså, decideret øh, ukomfortabel, kan jeg se, eller sådan lidt perpleks over, at han, han fik jo ikke det svar, han havde forventet. Fordi han havde jo forventet, at min mand, han øh, ville sige, men øh, jeg er lærer eller jeg er læge, eller jeg er fysioterapeut, eller hvad end hans titel nu er. På arbejdsmarkedet. Igen, det sker over få sekunder. Og min mand, han, han griner så og siger hurtigt sådan, det var også bare for sjov, jeg ville bare lige prøve at, at starte et andet sted. Og så griner vi, og så siger han, nå, men altså jeg er ingeniør. Og så kører samtalen jo så øh, ligesom gnidningsfrit derfra. Fordi vi spørger jo til, hvad vi er, og ikke hvem vi er som mennesker. Og på en eller anden måde, så har vi jo sat os selv i en klemme, fordi det er blevet så naturligt for os, at vi definerer os selv ud fra, hvad vi er på, på arbejdsmarkedet, frem for, hvem vi er som mennesker. Og det, vi er på arbejdsmarkedet, vil jo altid være en del af, hvem vi er som mennesker. Det her handler ikke om, at, at det at være, øh, være fagligt drevet, og øh, det er jo ikke nogen synd, det er jeg i høj grad selv. Så det er slet set ikke det, det handler om. Øhm. Men det, at vi ikke har lært at definere os selv som, hvem vi er som menneske, som mere en større helhed, det gør det også svært for os at skabe et, et friere liv med nogle nye former for, for arbejde. Så i samarbejde med jer, der lytter med, så vil jeg med den her podcast gerne skabe et refleksionsrum, hvor der bliver plads til det, som vi ikke længere skal, skal undertrykke, eller det, vi ikke længere skal være blinde over for. De her paradokser og meningsløse normer, som vi på en eller anden måde bevidstløst både lever i og lever ud fra, fordi vi ser dem ikke, eller vi tror måske ikke, vi kan gøre det anderledes, og mange, de mestrer heller ikke at gøre det på en anden måde. Så vil jeg gerne give ledere og direktører et langt større ansvar, fordi jeg tror faktisk ikke på forandringer rent politisk, og det kan jo, det kan jo virke ret sørgeligt i en alder af 32, men til gengæld så tror jeg ekstremt meget på forandringer mennesker og mennesker imellem. Jeg har en dyb tiltro og en dyb tillid til mennesker, som formår at være i relation til andre mennesker. Og måske så mestrer du ikke lige nu det her med at se og forstå, fornemme og lytte til det usagte blandt mennesker. Måske så er evnerne til at scanne et rum af mennesker, det er måske vulapyg for dig, fordi du er vant til at scanne et, et, et, et Excel-ark i stedet. Men jeg vil gerne give både det enkelte menneske og lederne et større ansvar. Fordi når vi bruger af vores tid, så bruger vi af andre menneskers tid, så bruger vi både af vores eget og deres liv. Og derfor så må vi starte et sted, og det er det, vi gør nu. Episoderne til denne her podcast, de vil være af meget varierende længde. Nogle de vil være lange og dybe og krøllet og folde ting ud. Og andre det vil måske være helt sådan korte check-ins, hvor et, jeg spiller nogle refleksioner hen mod dig, som kan hjælpe dig til at se på dit eget liv og på livene omkring dig. Og på dit liv, som du har et medansvar for, uanset hvad din titel er på arbejdsmarkedet. Jeg baserer jo den her podcast og refleksionsrum på de mange møder og observationer og oplevelser, som jeg har haft med andre mennesker på arbejdsmarkedet og i livet generelt. Det er helt tilbage fra min tid som prøverumspige i H&M, da jeg var 14 år gammel. Og det har helt sikkert en, en mere sådan fornem corporate titel i dag. <laughs> Men det er også tilbage fra min tid i daginstitutionerne efter gymnasiet, min tid som lærervikar, min tid som lærermedarbejder og min tid på universitetet og som rengøringsmedarbejder og barnepige. Det er også tilfældig fra min tid i konsulentstillinger og i projekter både offentlig og privat større og mindre. Det er fra min rolle som bindeled mellem medarbejdere og leder, som bindeled mellem hverdagsstrategi. strategi, som bindeled og sparingspartner og udfordrer for en, en ledelse i at være talerør for medarbejderne. Det er altså mine møder med alt fra arbejdsmarkedet til daginstitutionerne til bankverdenen, ejendomsmaler osv. Alt det her, vi jo omgiver os med som mennesker. Og så er det jo selvfølgelig mit møde med alle mine egne dejlige venner og min dejlige familie, som jo hele tiden også, er ind og ud af alle de her forskellige sfærer eller rum, som vi kan kalde det. Og der er rigeligt med paradokser at tage fat i. Der er rigeligt, som vi sammen kan stille os nysgerrige på og blive klogere på. Jeg vil også i nogle episoder komme til at tage interessante, fremadskuende bøger op. Det kan også være aktuelle samfundsdebatter eller begreber fra vores hverdag. Og så vil jeg i høj grad også lægge vægt på dine fortællinger og tage dem op til refleksionen. Jeg kommer også løbende til at give indblik i den progeproces, jeg er i gang med, hvor jeg netop har afsluttet 55 dybt interviews af nogle fantastisk åbenhjertige mennesker, som fortæller ud fra deres liv og deres møde med arbejdshverdagen som både medarbejdere, ledere og direktører i forskellige virksomheder i Danmark. På sigt så kommer jeg også til at invitere gæster ind til refleksion og debat. Men altså, nu tager vi selvfølgelig lige en ting ad gangen. Fordi jeg har masser at byde ind med, og jeg har masser på hjerne og på hjerte. Men øh, hvad jeg beretter, det er også baseret på de oplevelser, jeg ser blandt mennesker. Og derfor så vil jeg rigtig gerne bede dig om at deltage aktivt. Bidrag, virkelig, virkelig gerne bidrag med episoder eller historier fra dit liv og dit møde med andre mennesker. Det kan fx være, være ud fra, fra det arbejde, du laver. Det kan være, at der er noget, du gerne vil gøre opmærksom på, eller noget, du synes er udfordrende, som vi sammen kan reflektere over. Det kan også være, at du undrer dig over noget i dine daglige møder med kollegaer, eller ledere, eller ansatte, dine børns pædagoger, din bank, <løb> nyhederne, du læser. Ja, hvad der kunne føles relevant for dig. Og måske, du har brug for et andet perspektiv på nogle ting. Så send mig virkelig gerne en, en mail på insiderpodcast og husk, at Insider er I-N-S-I-G-H-T-E-R. Så kan vi jo sammen udforske det, som hæmmer os, og finde potentialerne i, hvordan vi gør tingene ud fra mere autentitet og mere nærvær. Ja, mere sådan menneskelig mening. Jeg håber, at du vil forblive en del af det her fællesskab mod et mere levet liv og mod mindre normmæssig bullshit. Og det er selvfølgelig vigtigt for mig at sige, at alle fortællinger, der kommer ind på den her mail, de, behandler jeg, de behandles selvfølgelig anonymt. I næste afsnit af podcasten Insider, Livspillet Lederskab, der vil jeg tage udgangspunkt i at reflektere og undersøge et paradox, som handler om, at jeg har set rigtig meget på LinkedIn over de senere måneder, virksomheder, som ligesom reklamerer for, at... Nu frisætter vi medarbejderne, eller nu øh, giver vi mere fleksibilitet og, og frihed. Nu, laver, nu, nu giver vi flere hjemmearbejdsdage. Altså virksomheder, som ligesom øser ud på LinkedIn omkring deres øh, nye indsatser, øh, og at medarbejderne har svaret. Og jeg tænker bare, ja, det har de. Og det har de altid haft. Og det er jo rigtig fint, at øh, corona har sat skub i nogle ting, men for mig, så er det mest essentielle sådan set, at ledere og organisationer, de bruger det her til at vende blikket indad og spørge sig selv, men hvorfor skulle der corona tilføre vi opdagede, at medarbejdere for eksempel sagtens kan arbejde mere hjemme, uden at produktiviteten den falder? Fordi hvad er det, vi går glip af af vigtige indsigter og muligheder fremadrettet, hvis ikke vi egentlig bliver klogere og dygtigere på vores menneskelige evner og på vores metoder til at forstå medarbejderne. Fordi man kan jo sige, at mange har overset en hel del indtil videre. Så der vil også blive andet, der vil blive overset fremadrettet, hvis ikke vi ændrer på vores øh, tilgang. Så det er nu, vi skal lære at lytte, og det er nu, vi skal lære at agere anderledes. Til næste gang. Så kunne jeg godt tænke mig, at du tænker over de her ting, jeg har sagt. Hvad har det sat gang i for dig? Hvad er dine sådan umiddelbare følelser og tanker? Det kan være rigtig, rigtig værdifuldt ofte at lige tage fat i det, der sådan popper frem i, frem op i hovedet først. Fordi er du inspireret? Er du provokeret? Bliver du lidt opgiven, eller bliver du optimistisk? Eller er det noget helt andet? Vi er ved at være ved vejs ende af første episode, og øh, man kan sige, at jeg fik også taget brødet ud af det her podcastprojekt, som har været et ønske i lang tid, øh, men som jeg også har skulle tage tilløb til. Fordi jeg tænker bestemt også, jamen, hvad vil andre lige tænke? Øh, for jeg er jo heller ikke selv fritaget fra at underlægge mig de her kulturelle normer i Danmark. Øh, og med den her, der kan man sige, at jeg fik prikket til en del af mig, der hedder... Øh, der også hedder Janteloven. Eller at øh, den del i, at vi faktisk helst i Danmark, skal have, vi har sådan en konsensuskultur. Vi skal helst være enige i alting. Og det skal vi helt sikkert også snakke mere om i et andet afsnit. Men øh, jeg vil bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Det betyder vildt meget for mig, og øh, så glæder jeg mig til, at vi høres ved i næste refleksionsrum. Du lyttede til Insider. Livsbevidst lederskab med Sarah Blikker-Kogb Episode 1 Introduktion til livsbevidst lederskab og det at være insider